24. A Kensington palotát egy sötét, jelzés nélküli autóval hagytuk el. A hátsó ülésen bújtunk el. A hátsó kapun keresztül hajtottunk ki, este fél hét körül. A testőreim azt mondták, senki sem követ minket, így amikor a Regan Street-en dugóba kerültünk, gyorsan kiugrottunk. Színházba készültünk, és nem szerettük volna felhívni magunkra a figyelmet azzal, hogy az előadás megkezdése után érkezünk. Annyira igyekeztünk nem elkésni, annyira figyeltük az órát, hogy nem vettük észre, hogy ők követnek minket. Az aklatási törvények arcátlan megsértésével. A színház közelében fotóztak le minket. Egy járműből, egy busz megálló ablakán keresztül. A fotósok természetesen ugyanazok voltak. A két balfácán. Nem örültünk neki, ha lefényképeznek minket, főleg nem annak, ha ők ketten. Viszont öt hónapig sikerült elkerülnünk őket. Szép eredmény, mondtuk. Legközelebb néhány héttel később kaptak le minket, amikor Doriával vacsoráztunk, aki Meggel együtt repült ide. A fotósok kettőnkről készítettek képet, de Doriáról szerencsére nem sikerült nekik. Megfordult, hogy visszamenjen a szállodájába, mi pedig a testőreimmel a kocsinkhoz indultunk, így a fotósok nem vették észre őt. Eléggé ideges voltam a vacsora miatt. Mindig idegörlő egy barátnőm anyával találkozni, de különösen az akkor, ha épp pokollá teszed a lánya életét. A The Sun nemrég jelent meg egy címlap Harry nője a pornhabon. A story, a brilliáns elmékben szereplő megről mutatott fotókat, amiket egy perverzalak feltöltött valamelyik pornóoldalra. Azt persze nem írta meg a The Sun, hogy a képeket illegálisan használták, és hogy meg semmit sem tudott róluk, és hogy megnek pont annyi köze volt a pornóhoz, mint nagyinak. Ez csak egy trükk, egy módszer arra, hogy több olvasót etessenek be, hogy vegyék meg az újságot, vagy kattintsanak rá a történetre. Amikor az olvasó rájött, hogy nincs is benne semmi olyasmi, már késő volt. A reklámokból befolyó pénzt már bezsebelte a dössán. Harcoltunk ellene, hivatalosan is panaszt tettünk, de szerencsére aznap este a vacsora közben nem került szóba a téma. Akadtak körömtelib dolgok, amikről beszélnünk kellett. Meg épp akkor készült Indiába utazni a World Vision-nel, ahol azért tevékenykedett, hogy a lányok számára hozzáférhető legyen a menstruációs, egészségügyi felvilágosítás és oktatás, majd elvitte Doriát egy jógázós üdülésre Goába, hogyha kissé megkésve is, de felköszöntse, 60 éves lett. Doriát ünnepeltük és az együttlétünket, és mindezt a kedvenc helyünkön, a Soho House-ban, a Dean Street 76 szám alatt. És a már szóba került India, Jót nevettünk a tanácson, amit megnek adtam, mielőtt útra kelt. Ne fotózkodj a Taj Mahal előtt. Megkérdezte, miért ne? Mire ezt felelte? Az édesanyám miatt. Elmagyaráztam neki, hogy ő pózolt ott egy fotón, ami később világszerte ismerté vált, és nem szerettem volna, hogy bárki azt gondolja, meg az édesanyámat próbálja utánozni. Meg sohasem hallott erről a fotóról, és zavarba ejtőnek találta az egészet, és én szerettem őt ezért, hogy zavarba hozható volt. Mesés volt az a vacsora Doriával, de most úgy tekintek vissza rá, mint a kezdet végére. Másnap megjelentek a lesi fotósok felvételei, majd a közösségi médiában újabb sztorik következtek. A rasszizmus, a nőgyűlölet, a bűnös ostobaság, mindez csak még tovább fokozódott. Mivel nem tudtam, hová forduljak, felhívtam aput. Ne olvasd el, kedvesem! Ez nem ilyen egyszerű. Vágtam rá dühösen. Lehet, hogy elveszítem őt, vagy úgy dönt, hogy mégsem éri meg a fáradtságot velem bajlódnia, vagy a sajtó úgy megmérgezi a közvéleményt, hogy valami idióta végül valami rosszat tesz neki, és valamilyen módon kártez tesz benne. Mindez már megkezdődött. Halálos fenyegetések. Meg munkahelyét bezárták, mert valaki az olvasottakra reagálva hitelesnek hangzó fenyegetést fogalmazott meg. Teljesen elszigetelődött, mondta mapunak, és fél. Hónapok óta nem húzta fel a redőnyt a házában, és erre te azt tanácsolod, hogy ne olvassam el. Azt felelte, hogy reagálom a dolgot, és hozzátette, hogy sajnos ez már csak így van. Az ön érdekére appelláltam. A semmit tevés rossz fényt vet a monarhiára. Az emberek odakint hevesen reagálnak arra, ami vele történik, apu. Magukra veszik, ezt meg kell értened. Nem hatotta meg a dolog.